Джордж Мартін «Пісня льоду та вогню» Книга перша «Гра престолів» Едард Гості вливалися до замкової брами річкою срібла, золота і блискучої криці. Їх було зо три сотні – кращих лицарів та значкових панів, піших та кінних охотників, а над їхніми головами вітер метляв на всі боки десяток золотих прапорів з увінчаним короною оланом Баратеонів. Нід знав багатьох вершників ось, де їхав пан Хайме Ланістер із яскравими, начекуване золото кучерями, а он Де Сандор Клеган з жахливо обгорілим обличчям. Довготилесий хлопчина поряд із клеганом був, вочевидь, крон принц, а кривоногий коротун позаду нього ніхто інший, як Тиріон Ланністер на прізвисько біс. А от товстий здорувань на чолі валки, оточений з боків двома лицарями у сніжно-білих корзнах короле гвардії, здавався недовізнайомим, поки не зіскочив з огиря і не розчавив його у обіймах, з добре знайомим ревінням. «Неде, яке щастя знову бачити твою морожену пику!» Король роздивився його з голови до п'ят і засміявся. «А ти геть не змінився!» Якби ж нет міг сказати те саме, 15 років тому, коли вони їхали на війну здобувати престол, князь Штормоламу розбивав серця замріяних дівчат ясними очима, вродою чистого голеного обличчя та дужою м'язистою поставою. Шести з половиною стоп зросту він височив над рештою людей. А коли вдягав у бладунок і шолом, прикрашений оленячими рогами свого дому, то ставав геть схожим на казкового велетня. Силу мав теж велетенську, а за зброю обрав собі калепа з гострим дзьобом. Такого важкого, що Нед ледве його підіймав. У ті дні за парфуми йому правив запах шкіри та крові. Тепер за парфуми йому правили парфуми, аби велетенського зросту додалося не менш велетенське черево. Нед бачив короля в дев'ять років тому, під час повстання Балона Грейджоя, коли з'єднані сили Оленя та Лютововка поклали край домаганням самопроголошеного короля Залізних островів. З того вечора, коли вони стояли бічобіч посеред узятого приступом родового гнізда Грейджоїв, де Роберт прийняв знаки покори бунтівного князя, а не забрав його сина Теона до себе як заручника та вихованця, король наїв чинайменше три пуди ваги. Чорна і шорстка, як дротяна щітка борода, вкривала йому обличчя, ховала друге підборіддя і обвислі щоки, та не могла сховати черево і темні кола під очима. Але Роберт був не тільки другом, а й королем Неда, тож Нед мовив, «Ваша милосте, зимосіч, до ваших послуг». До того часу позлазила з коней решта почту, і по їхній огирі та кобили побігли замкові стайнярі. Королева Роберта Сарсея Ланністер увійшла пішки разом із молодшими дітьми. Караван, яким вони приїхали, величезний, двоповерховий, з промасленого дубу та визолоченого металу, запряжений чотирма десятками важковозних коней, не проліз у замкову браму. Нед став на коліно у сніг, аби поцілувати персня королеви, а Роберт обійняв Кетлін, мов рідну сестру, якої давно не бачив. Тоді обидві сторони вивели наперед дітей, роздивилися, роззнайомилися і схвалили побачене. Щойно належні вітання скінчилися, король мовив до хазяїна дому. «Веди мене до твоєї крипти, Едарде, маю віддати шану». Нед любив його за це, за пам'ять про неї після стількох років. І без зайвих слів наказав принести ліхтаря. Королева почала була заперечувати, вони їхали зі світанку – Стомилися та змерзли, от без початку відпочити й попоїсти, мертві можуть зачекати. Але Роберт зиркнув на неї, брат-близнюк Хай Меланістер мовчки узяв сестру за руку, і королева замовкла. Вони спустилися до Крипти разом, Нед і король, якого він ледве впізнавав. Донизу вели звивисті й вузькі кам'яні сходи. Нед ішов першим несучи ліхтаря. Я вже гадав, що ми ніколи не дістанемося твоєї зимосічі, – жалівся король по дорозі. За південними балачками, саме царство, якось забуваєш, що один твій край, чи не більший, заразом узяті шість інших. Сподіваюся, ваша милосте, подорож припала вам до смаку, – Роберт пирхнув. Болота, ліси та поля, жодної пристойної корчми на північ від перешейку. Ніколи не бачив такої велетенської пустки. Де поділися всі твої люди? Гадаю, поховалися і соромляться виходити, – пожартував Нед. Він відчував, як сходами підіймається холод. Морозний подих із глибин землі. На півночі рідко бачать королів. Роберт гигикнув. Мабуть, у цих людей снігом занесло. Тут є сніг, Неде. Король сперся на стіну рукою, щоб не впасти зі сходів. Пізньолітній сніг у нас звична справа, відповів Нед. Сподіваюся, він вас не затримав. Він же зазвичай неглибокий і довго не лежить. Хай інші з'їдять твій неглибокий сніг, вилаявся Роберт. Що ж тут робитиметься взимку, страшно уявити. Зими у нас суворі, визнав Нед. Але старки переживуть, ми й не таке переживали. Тобі треба поїхати на південь, мовив Роберт. Скуштувати літа, поки воно не скінчилося. У вирії буяють поля золотих троянд, які не охопиш оком. Садовина визріває така, що сама лускає у роті. Дині, бросквини, вогнесливи, а такі ж солодкі, яких ти й не куштував. Та скуштуєш, я тобі трохи привіз. Навіть у штормоламі при вітрі з затоки дні стоять такі спекотні, що й ворухнутися гидко. А якби ж ти побачив наші міста, всюди квіти, «На базарах купи всякого їдла. Літні вина такі дешеві та добрі, що сп'янієш від самих пахощів. Усі навколо ходять багаті, гладкі і на підпитку». Він засміявся і дзвін коляснув по власному черві. «А дівчата не де!» – вигукнув Роберт, виблискуючи очима. Слова честі. Жінки у спеку втрачають усякий сором. Голісіньки плавають у річці просто попід замком. Вовни хутра зараз ніхто при здоровому глузді не вдягне» то дівки розгулюють вулицями у самих сорочках. Але чи ти багата, чи бідна, чи у шовку, чи у бавовні, а як почнеш пітніти, сорочка липне тобі до тіла, і ти ходиш, наче голяка. Король задоволено розреготався. Роберт Баратеон, на відміну від Едарда Старка, завжди вирізнявся велетенською хіттю до всякої земної насолоди. Та недмимоволі помітив, що земні насолоди не минулися королю дурно. Поки вони дісталися під ніжя сходів і ступили у темряву крипти, Роберт важко дихав і червонів обличчям, як той ліхтар. Ваша милосте, поштиво мовив Нед. Він повів ліхтарем по широкому півколу. Застрибали та поховалися тіні. Мінливе світло торкнулося каменів під ногами і вихопило з темряви довгий стрій гранітових стовпів, які подвоє збігали у темряву. Між стовпами на кам'яних престолах сиділи кам'яні шпокійники, спинами закриваючи склепи, де зберігалися їхні тлінні останки. Вона там, у кінці, із паном-батьком і Брандоном. Він пішов проходом між стовпами, і Роберт рушив слідом, не кажучи ані слова, лише тремтячи від підземного холоду. Тут, у підземеллі, завжди було зимно. Кроки карбувалися на каменях і лунали під склепіннями. Мертві володарі Зимосічі з дому Старк мовчки спостерігали за прибульцями. Їхні подоби було вирізано у каменях, що закривали могили. І вони сиділи довгими рядами, витріщаючи сліпими очима у вічну темряву. А біля їхніх ніг згорнулися великі кам'яні лютововки. Відруху тіний здавалося, що кам'яні подоби ворушаться, коли живі проходять повз. За стародавнім звичаєм кожному колишньому господареві Зимосічі – Клали на коліна сталевий меч, аби утримати мстивих духів у їхніх склепах. Найстаріші із мечів давно зіржавіли на ніщо і лишивши тільки руді плями на камені. Не питав себе, чи ті привиди тепер вільні блукати замком, і Палко сподівався, що ні. Перші володарі Зимосічі були не менш суворими людьми, ніж країна, де вони правили. Упродовж довгих століть, до прибуття з-за моря драконовладців, вони господарювали на своїй землі самі, нікому не корилися, а себе величали королями на півночі. Нарешті нед зупинився і засвітив каганця. Крипта простягалася у темряві ще далеко попереду, але там склепи залишалися порожні й відкриті. Їхні чорні провалля чекали на нових покійників, на нього самого і його дітей. Недові не подобалося думати про це. Ось тут, мовив він до свого короля. Роберт мовчки кивнув, став навколішки і схилив голову. Там було три могили, одна коло одної. Князь Рікард Старк, батько Неда, мав довге, суворе обличчя. Каменяр вочевидь добре його знав. Вельможний володар сидів із мовчазною гідністю, міцно тримаючи кам'яними пальцями меча поперек колін. От тільки за життя мачі не врятували його. У двох менших склепах по обидва боки від батька лежали його діти. Брандонові було 20 років, коли його вдавили за наказом навіженого короля Аереса Таргарієна. Через кілька днів він мав одружитися з Кетлін Таллі, дочкою князя Водоплину. Брандонового батька примусили дивитися, як помирає його син. Законний спадкоємець, старший з братів, природжений володар над людьми. Ліанні було всього 16. Юна дівчина вабила до себе чистою сяючою красою, Нет любив її усім серцем. Роберт також кохав її безмежно і мав з нею одружитися. Вона була гарніша, ніж тут, порушив тишу король. Його очі не полишали обличчя Ліанни, мов би прагнули силою волі повернути її до життя. Нарешті він підвівся, важко і незграбно. Хай тобі грець, Неде, чого ти поховав її у такому місці? У голосі короля хрипко бреніла давня журба. Хіба вона заслужила цього мороку? Вона роду старків на зимосічі? Тихо відповів Нед. Її місце тут. Їй би лежати десь на пагорбі, у тіні садового дерева, щоб її зігрівало сонечко і омивали дощі із хмар небесних. Я був з нею у годину смерті, нагадав Нед королю. Вона бажала повернутися додому аби спочивати поряд із Брандоном та батьком. Час від часу він чув її голос. «Обіцяй мені!» – плакала вона у кімнаті, пропахлій кров'ю та трояндами. «Обіцяй мені, Неде!» Лихоманка забрала в неї сили, голос стишився до найтихішого шепоту. Та коли він дав їй слово, страх зник з очей сестри. Нед пам'ятав, як вона посміхнулася, як його руку міцно стиснуло її пальці – як вона облишила чіплятися за життя, і пелюстки троянд, чорні та мертві, посипалися з її долоні. Після того він не пам'ятав нічого. Його так і знайшли поруч із її тілом у тяжкому мовчазному горі. Маленький болотник Горолан Троск вийняв її руку з його. Нед не міг пригадати, як це сталося. «Я приношу їй квіти, коли можу», – мовив він. Ліанна полюбляла квіти. Король доторкнувся до її обличчя – Пестя грубий камінь, так ніжно, мов живу плоть. Я присягнувся вбити Раєгара за те, що він зробив із нею. І вбив, нагадав Нет. Але ж тільки один раз, гірко мовив Роберт. Вони одночасно виїхали до Броду через тризуб, поки навколо шаленіла битва. Роберт із скелепом, глухому, шолом і оленячими рогами, принц Таргарієн у чорному обладунку зніг до голови. На грудях його панцера був викладений сяючими на сонці, як вогонь, рубінами триголовий дракон його дому. Води три зуба кипіли червоним під копитами їхніх коней. Поки вони кружляли та сходилися знову і знову, аж нарешті страшний удар Робертового келепа зім'яв панцер і груди під ним. Коли нецпромісся дістатися до місця, Райгар лежав у потоці мертвий, а вояки обох сторін юрмилися у швидких водах шукаючи вилетілих з обладунку рубінів. «У вісні я вбиваю його щоночі», – зізнався Роберт. «Для нього замало і тисячі смертей». На це Нет не знав, що відповісти. Помовчавши, він сказав. «Нам слід повертатися, ваша милосте, ваша дружина чекатиме. Хай інші заберуть ту дружину!» – кисло пробурмотів Роберт, та все ж важко затупав назад до виходу. «Іще раз почую про милість, на твою голову на шпичку». «Ми начебто один одному не чужі. Я цього не забув», – спокійно відповів Нед. Коли король змовчав, він попрохав. «Розкажи мені про Джона», – Роберт похитав головою. Не пригадую, щоб колись хвороба занапастила людину так миттєво. На іменини мого сина ми облаштували були турнір. Якби ти бачив Джона того дня, то заприсягся б, що він збирається жити вічно. А два тижні потому він лежав мертвий. Болячка спалила йому нутрощі, мов полум'я. Король зупинився біля стовпа перед могилою якогось давного померлого старка. «Я любив того старого. Ми обидва його любили». Нед хвильку повагався. Кетлін непокоїться про сестру. «Як Ліза переживає своє горе?» Роберт гірко скривився. «Та якось недолуго, правду кажучи. Маю підозру, Неде, що від втрати чоловіка Ліза геть втратила й залишки глузду». Худко сховала хлопчика в оберемок і втекла назад до гнізда, чи проти моєї волі. А я ж сподівався віддати його на виховання Тайвенові Ланістеру до Кастерлі на скелі. Джон не мав ані братів, ані інших синів, хіба можна лишати малого із самими бабами. Надкраще б довірив дитину отруйному гаспидові, ніж князеві Тайвену, та залишив свою думку при собі. Є старі рани, які не гояться із часом, а починають спливати кров'ю, від, бодай, одного нерозсудливого слова. «Жінка втратила чоловіка», – мовив він обережно. «Може, матір не бажає втратити сина? Хлопчик ще дуже малий. Малий, ще й хворобливий, отакий у нас тепер князь Соколиного гнізда. Побийте мене, боги!» – вилаявся король. Це ж уперше князь Тайвін погодився взяти до себе вихованця. Ліза мала пишатися честю. Ба, Ланістери, великий і шляхетний дім. «Та ні, вона й чути не схотіла, а тоді втекла просто посеред ночі», – не спитавшись дозволу. Серсея шаленіла з люті. Він глибоко зітхнув. «Знаєш, а хлопця ж назвали на честь мене – Роберт Арен. Неабияк. Я заприсягся боронити його від усякого лиха. І як я маю це робити, коли рідна матір вкрала його в мене з-під носа? Якщо бажаєш, я можу взяти його на виховання», – запропонував Нед. «Ліза має погодитися». Вони з Кетліну у діводстві були дуже близькі, і сама хай теж приїжджає. «Щедре запрошення, друже», – відповів король. «Та запізнє. Князь Тайвен уже дав згоду. Якщо хлопчик опиниться де інде, то буде тяжка образа для нього. Мене більше непокоїть доля небожа, аніж ображені почуття ланістерів», – відказав на це Нед. «Це тому, що ти не спиш із жодним із них», – засміявся Роберт. Луна загомоніла між могилами, відбиваючись від склепіння стелі. Усмішка білозубу майнула у заростях рясної чорної бороди. «Ех, не де!» – мовив він нарешті. «Надто вже ти суворий з роду і до Король обійняв його рукою за плечі. Я гадав почекати з розмовою кілька днів, та бачу, що чекати безглуздо. Ну, може, пройдемося. Вони вирушили назад дорогою між стовпів під поглядами сліпих кам'яних очей. Король не знімав руки з плеча Неда. «Ти маєш дивуватися, чого я врешті-решт вибрався до Зимосічі через стільки років?» Нед мав свої підозри та не висловлював їх. «Напевне ж, задля втіхи від мого товариства», – безтурботно відповів він. «А ще заради стіни. Вам треба побачити її, ваша милосте, пройтися верхи, побалакати із тими, хто там служить». Від колишньої нічної варти, на жаль, залишилася сама тінь. Бенджан каже – Невдовзі сам почую, що каже твій брат, – перебив король. Якщо не помиляюся, стіна стояла, де стоїть, вісім тисяч років, а Геш, напевне, почекає ще трохи. Маю більш нагальні турботи. Настали важкі часи, і мені потрібні біля себе вірні люди, такі як Джон Арен. Він був князем Соколиного гнізда, оборонцем Сходу, правицею короля, нелегко замінити таку людину. Але ж його син, – почав Нед. Його сину спадкує соколине гніздо з усіма статками, відрізав Роберт, і потому. Нед був здивований. Він зупинився, здригнувся і повернувся до короля, мимоволі прохопившись. Та ж арени завжди були оборонцями Сходу. Цей титул переходить разом із князівством. Можливо, як досягне віку, отримає його назад, мовив Роберт. Ще маю кілька років попереду, аби вирішити. Шестирічний хлопчик Неде не може очолювати військо. «Але ж у часи миру це тільки почесний титул, не більше. Хай би хлопець його носив, якщо не з власної заслуги, то й шани до батька. А вже ж ти винен Джонові за його вірну службу хоча б таку дещицю?» Королю такі слова не сподобалися, він прибрав руку із недових плечей. «Джон служив, бо мав обов'язок перед своїм володарем. Ти мене знаєш, а тому не вважай за невдячного. Син не те саме, що батько. Мала дитина не здатна боронити... Власним мечем увесь хід держави. Тоді голос у нього пом'якшав. Та годі вже, не сварімося, бо маємо обговорити важливішу справу. Роберт схопив Неда за лікоть. Ти конче потрібен мені, неде. Наказуйте, ваша милосте, я завжди ваш на віки. Він мусив сказати ці слова, от і сказав, проте побоювався, що буде далі. Роберт, здається, взагалі його не почув. «Ті роки, які ми прожили разом у Соколиному гнізді, о боги, які ж то були гарні роки! Я знову хочу бачити тебе поруч, неде! Я хочу мати тебе у король березі, а не тут, на краю світу, де ти марнуєш своє життя!» Якусь мить Роберт вдивлявся у темряву крипти зі старківським сумом у очах. «Клянуся тобі, сидіти на троні тяжче в тисячу разів, аніж здобути його!» Така нудьга габера длубатися у тих законах, а ще нудніше рахувати мідяки. А люди, їм нема кінця. Я сиджу на тому клятому залізному сідалі і слухаю людські скарги, поки не заболить голова і не заніміє дупа. Вони всі чогось хочуть, грошей землі, справедливого суду, усі відчайдушно брешуть, і шляхетне панство ще гидкіше, ніж простий люд. Я, неде, оточений з усіх боків дурнями і підлабузниками, які зводять мене з розуму. Половина з них не насмілюється казати правду, а друга і сама її під носом не бачить. Вечорами бува шкодую, що ми перемогли на Тризубі. Ну, не те, щоб шкодую, але... Я розумію, м'яко відповів Нед. Роберт зиркнув на нього. А вже ж розумієш. Ти один це розумієш, старий друже. Посміхнувся він і раптом змінив голос. Князю Едар де Старку. Ваш король воліє поставити вас своїм правицею. Нец спав на одне коліно. Ясна річ, він вже плекав певні підозри, бо чого піще Роберт попхався власною особою в таку далину? Правиця короля – найвищий уряд у самицарстві, другий можновладець після самого короля. Правиця говорить голосом короля, очолює його військо, пише королівські закони. Час від часу він навіть сидить на залізному троні, аби чинити королівський правосуд, якщо король хворий або відсутній. Роберт пропонував йому таку дещицю, як владу над усією державою. І саме її він бажав найменше в усьому світі. "Ваша милосте", мовив він. "Я не гідний такої честі". Роберт застогнав нетерпляче, але не злобиво. "Якби я хотів ушанувати тебе честю, то дав би тихо дожити віку". Але я хочу, щоб ти мені правив державою і перемагав у війнах, поки я прикладаю коротку стежку до могили їдлом, вином і дівками. Ляпнув себе по череві і вишкірився. Знаєш, як кажуть про короля і його правицю? Не знав те прислів'я. Про що король міркує, відповів він, те правиця будує. Якось я ділив постіль з дівчиною-риболовкою і почув від неї дещо соковитіше. Те, що каже простий люд. «Король з жерен, правиця сраку підітре!» Роберт відкинув голову назад і зайшовся Реготом. У темряві загуляла луна. Мертві володарі зимосічі, здавалося, дивляться на них холодними, не схвальними очима. Зрештою Регіт припинився. Нед усе ще стояв на одному коліні з піднятими очима. «Хай тобі грець, неде!» – жалібно мовив король. «Мав би ласку, хоч би всміхнувся!» «Коли до нас на північ приходить зима, людські усмішки замерзають у горлянці та душать насмерть», – спокійно відповів Нед. «Так люди кажуть, тому в Старків годі шукати веселощів». «Гайда зі мною на південь, там я знову навчу тебе сміятися», – пообіцяв король. «Ти допоміг мені здобути цей клятий трон. Тепер допоможе всидіти на ньому. Адже нам самою долею судилося правити на державі разом». Якби Ліанна була жива, я не тільки любив би тебе, як брата, а й справді мав би зародича. Але породичатися ще не запізно. Я маю сина, ти дочку, мій Джофф і твоя санса з'єднають наші доми шлюбом, як могли б їх колись з'єднати ми з Ліанною. Оце вже була для неда цілковита несподіванка. Та ж сансі усього одинадцять років. Роберт нетерпляче відмахнувся. Для заручень досить, а весілля може зачекати. Король усміхнувся. «А тепер вставай і погоджуйся, хай тобі грець!» «Немав би кращої втіхи, ваша милосте», – відповів Нед вагаючись. «Але це несподівана честь. Можу я мати якийсь час на роздуми, хоч дружині сказати». «Та звісно ж, Кетлін має знати, ранок мудріший від вечора». Король простягнув руку, вхопив долоню Неда і поставив його на ноги одним дужим ривком. «Тільки не змушуй мене чекати на то довго, я нестерплячих». А якось мить Едарда Старка переповнило жахливе перечуття біди. Його місце тут, на півночі. Він подивився на кам'яні подоби навкруги себе, глибоко вдихнув холодну тишу крипти. Він відчував на собі очі покійників. Знав, що вони слухають і усе чують. А тим часом насувалася зима.